Дайте хвилину. Зараз повернуся, все розповім. Ішов до нані. Карколомне відкриття прибивало до землі та не зрушило твердині принципів. Є тільки одна людина, заради якої Ярослав Михайлович Новаковський ладен Богові глотку перегризти Нані. «Урятуй його!» – уперто повторила Доня. «Уже рятую!» – утомлено сказав Новаковський. «Іди до машини, Нані! Нема чого тобі тут робити!» «Боря?» Новаковський стояв посеред схвильованих міліцейських чинів і цивільних, проведжав поглядом Нані, яку Боря Рудь уже садовив до позашляховика. Терорист такий. Молодий, довге світле волосся у бейсболці, не помиліться, там заручників до біса. А той, що його поранили, втрутився в вусань із сігми. Заручник, хижо вишкірився Новаковський. Вова й гадки не мав, що став мішенню. Крутився джигою на підлозі. Макаре. Будь людиною. Розв'яжи руки й дай камеру, благав. Фотографуватиму. Чи просто дай мій смартфон. З нього відразу в інтернет. Точно. Смартфоном краще. Круто. А ноги хай будуть зв'язані. Зараз забава почнеться. Хіба ж можна таке пропустити? «Життя багно, і нам уже ніхто не допоможе», – вигукнув Костя. «Бо ми – скоти». «Котра година?» – спитав Макар. Сидів у кріслі посеред холу, блідий, як та примара. «Пів на шосту», – зітхнула Зіна. «За пів години тобі має зателефонувати той пан, і всі твої біди скінчаться». Підеш собі до лікарні. У мене нема реєстру, прошепотів. А без реєстру мені вже ніхто не допоможе. Костя має рацію. Життя багно. Якщо тебе дрючать так нахабно, навіщо бовтатися в тому багні? Правильно я кажу, Костя? Безумовно, потвердив Костя. Макар здригнувся від того слова. Глянув на руку з пістолетом. На другу. Відклав один пістолет. Другий підніс до скроні. Зіна заплющила очі. Зашепотіла затято. Заплати, Сашо! Заплати спочатку! Ей, терористи! Стріляй у мене! Загорлав Костя. Матір Боже! Костя! «Яка ви непорядна людина!» – утрутився літератор. «Ви ж обіцяли закрити мене своїм тілом!» «Що за реєстр?» – намагаючись перекричати заручників, гукнув горила. «Реєстр? Це моє спасіння!» Макар тримав руку з пістолетом біля скроні, дивився на горилу. «Головний документ! Правда!» «Без нього? Там, під столом, у пакеті якісь папірці лежать. Зібрав, бо по всьому першому поверсі валялися». Горило говорив напружено, ніби надсилу. силу. «Може й реєстр твій там?» Макар спробував підвестися. Зіна підбігла. «Так кинь той пестик. Давай уже, поможу!» Відштовхнув сам. «Сам Зіно!» – підвівся. Витяг з-під столу пістрявий целофановий пакет, вивалив з нього геть усе на підлогу. «Реєстр!» Притис до грудей тоненьку теку з документом, по-дитячому бурхливо схлипнув. «Ваню!» «Дякую!» «Ти людина!» «Та давай уже!» Роби щось із тими папірцями, щоб люди додому пішли. «Тепер ви нас відпустите?» – захвилювався пустовою. «Якщо він нас відпустить, його тут же порішать», – сказав Костя. «Треба якось усім колгоспом». «Е, заручники! Що за сторонні розмови?» «Страх загубили». Настрій механіка явно кращав. Ніхто нікого не завалить. За півгодини мені зателефонує дядько-чарівник, і тоді гуляйте собі. Нас не забудуть. Вова уже цілився смартфоном у заручників. А відсвяткуймо, поки час є, запропонував Костя. «Та нема чим, – сказала Зіна. – Ти ж все видудлив, алкаш клятий!» До шостої ранку хвилин десять, а Новаковський і гадки не мав, як витягти білявого гада з болота. Менти заметушилися, зверху надійшла безапеляційна вимога – до сьомої ранку інцидент має бути вичерпаний. І ліквідований будь-якими засобами Штурм наполягали альфівці. Міліцейські чини би не проти, щоб уже до сьомої не тільки халипу ліквідувати, але й устигнути підлогу від крові вимити. Та посеред них якогось біса Товска Новаковський виявляв індивідуальну ініціативу всупереч жаданням правоохоронців. Підірвати халупу нафіг і роз'їхатися по домівках. Ігнорувати цей факт правоохоронці не наважилися, тож вирішили діяти за компромісною схемою. О шостій Новаковський передає свої пропозиції терористу. Дає йому час на роздуми. Не більше, ніж півгодини. О пів на сьому, в разі провалу переговорів Новаковського, міліцейська група спеціального призначення «Альфа» штурмує об'єкт. Новаковський міряв кроками тротуар неподалік фабрики. Туди-сюди гарячково вимислював найнереальніші пропозиції, які змусять Макарова припинити забаву, яка – з кожною новою хвилиною все більше загрожувало перетворитися на криваву баню. Час стікав. Менти зиркали роздратовано. «Ще зірвуться?» Плюнув під ноги. «Блін, що він коїть?» Раптом застиг. Рішення прийшло несподівано. Зіна глянула на годинник. Торкнулася Макарового плеча Шоста. Тої ж миті задзеленчав мобільний механіка. Директор фабрики Есфір Макаров Олександр Миколайович, мовив у трубку уїдливо. Так, Миколайович, слухай уважно, якщо хочеш живим звідти вийти, почув голос Новаковського. За півгодини. Почнеться штурм твоєї фабрики. Боюся, після цього не буде ні тебе, ні заручників. Та й від фабрики твоєї навряд чи залишиться. Маєш лише півгодини для того, щоби пристати на мої пропозиції. «Слухаю», – прошепотів Макар. «Твоя правда. Судами, розбірками і пошуками винуватих то маячня». Діло помре. Давай так. Я гарант. Моє слово. Я беру на себе розв'язання проблеми. Яким чином? Призупинимо дію судового рішення про права нових власників. Це реально. Повернешся на фабрику. Ну, а вже потім почнемо розбиратися. Рейдерів шукати. Згода? Я вам вірю. Ну, втішив. Тоді так. Зараз до дверей підійде Рудь. Нафіга? Передаси йому реєстр. У тебе ж є справжній реєстр? Є. І реєстр, і підроблений протокол зборів. Віддаси Рудеві. Хай у мене будуть. Надійніше. Боря... Передай тобі декілька технічних деталей, які обов'язково необхідно виконати. Хай підходить. Тоді все. Не підведи мене, хлопче. Я власною шкірою ризикую, аби тебе, макар розсміявся, азартно і нахабно. Я до чого? Мабуть, у вас є вагомий аргумент клопотати. Найні привіт відрубав зв'язок, весело зиркнув на заручників. «Що, брати?» «І ти, сестро?» «От і світанок». «Світанок нашої красної долі і сонце нашої вільної волі». «Вірші, матір, Боже, я почав писати тут вірші!» натхненно вигукнув літератор. «Тихо!» – гаркнув горила. «Замовкніть усі, бо дзвінка не почую». «Що за нерви, Ваню?» – спитав Макар. «Не схоже на тебе». «Мобільний мій дай», – сказав Горила. «Дочка має подзвонити. Ми щоранку о шостій зідзвонюємося, коли я на чергувані. Не відповім – хвилюватиметься». «Спокійно, Ваню». Зараз принесу, підхопилася Зіна. Побігла до купи мотлуху з кишень заручників. Валявся посеред холу на підлозі. Макар вишкірився недобре. Різко підняв руку догори, натиснув на курок. Трах! Зіна застигла. Обернулася до Макара знічено. Ти чого? кинула із прикрістю. На місце! Хижо прошепотів Макар. «На яке місце, козел ти довбаний? Я з тобою тут півночі вошкалася, щоби ти мені тепер місце вказував?» «На місце! Без мого дозволу тьху на тебе!» Зіна плюнула Макарові під ноги, демонстративно всілася поряд із горилою на підлогу. «Телефон людині дай!» – крикнула. «Сволота! Дітей не маєш, та хоч про батьків своїх подумай!» Вова зняв бейсболку у тернею лице. «Ой, яка задуха! Це від вашої гризні!» «Журналісте, а ти без бейсболки на Макара схожий!» – сказав Костя. «Такий же білявий і геть зелений! Життя не нюхав!» «Спокійно, завтра я прокинуся відомим!» – азартно вспікнувся Вова. На підлозі поряд із Макаром задзвонив мобільний. «Твій?» – запитав горилу. «Мій. Зараз дам. Без жіночої самодіяльності». Кинув мобільний горилі, обернувся до Зіни. «У чого надулася, Зіно? Ти тут заручниця, а не командир. Не забула? Та пішов ти». «Закрий же ти свій рот, проклята!» Продекламував літератор, щоб Венькова доня почула тата. Горила тільки головою захитав, ну й уродиві. Ало, вірочко? Доброго ранку, доню, так ніжно і зворушливо сказав у трубку, що Макар вразився. Скільки любові, повний патронтаж, ніколи не вичерпається. До кінця життя Ваня заряджений любов'ю до дитини. Механіку раптом до всячки сильно захотілося розпитати горилу про життя, сім'ю, бойовий шлях, що чітко проглядався в кожному жесті, в кожному слові охоронця. Дружина, певно, не дуже задоволена його нинішньою службою. Ваня? «А тебе що всігму привело?» Відповідь не розчув. У вхідні двері хтось нервово застукав. «А, рудь!» «Певно, трусишся від жаху, журавель!» Макар підвівся з крісла. Голова обертом. Приклав долоню до лоба. «Горить?» «Нічого!» Скоро це все скінчиться. Вікторією, як сказав би, Гракл. На столі Тека з реєстром. У рюкзаку документи, що їх колись Ваня Горила передав як привіт від рейдерів. Пістолет у руці. Документи до душі. Посунув до дверей. Не бійтеся, люди. Усе гаразд. Це... «Посланець! Від дядька-чарівника!» – хитнувся. «Давай-давай! Сам!» – ображено вигукнула Зіна. Макар леді з дверима впорався, впустив усередину тремтячого рудя. Тицнув йому документи. «Іди!» «Зачекай!» – Боря вражено зиркав на скривавленого, знесиленого механіка. Окуляри на носі підстрибували. Ярослав Михайлович наказав передати тобі. Витягнув шию. Страх керував кожним рухом. Вдивився в лиця заручників, що сиділи при стіні. А де хлопець у бейсболці? Де? прошепотів напружено. У чому справа, Рудю? Ярослав Михайлович наказав, щоби ти все чітко виконував. Я передам йому твої документи, він зателефонує тобі, це знак, що можна виходити, що безпечно. Ти, Ти першим повинен вийти, інші – у слід. Хлопець у бейсболці – останнім. Нафіга? Рудь почервонів з роздратування. Ну хтось же повинен відповісти за цей балаган, прошепотів нервово. Накажи, щоб він без болку натяг, додав. Макар заумер. Перед очима Терези. На одній шальці все геть усе. А зверху ще й медаль за відвагу, на другій вовка, що вже плюнув на камеру, клацає смартфоном, аж дрижить від збудження. Сенсації хотів. Ну, то Макар влаштує йому сенсацію. З допомогою пана Новаковського, якому вірити можна. А хіба він збрехав Макарові? Його одного пообіцяв витягти. Фабрику повернути. Іншого ж Сані Макарову не треба. Нема питань? Усе попереднє життя, зусилля і муки, надії та мрії, перспективи і радощі гупнули і розлетілися, як непотрібний мотлох. На уламках новий вагомий аргумент. «Відчини мені», – почув Рудя. «Зачекай а давай ми тебе тут самого залишимо. А, Борю? Вчепився в журавля, дихав в очі. Макаров, дідько, що ти робиш? Не чіпай мене. Там Нані, Нані, якщо дізнається, що ти отут, ніхто тебе не рятуватиме. Нані, ти мене дівчиною лякатимеш? Та як ти тільки смієш, як каже одна велика людина. «Помилка, Рудю! Помилка! В особистому житті святих нема. Сам чорт знає, що в особистому житті поміж двох людей відбувається. І не тобі, козел, туди свого носа пхати. І нікому. Табу, суко, зрозумів? Мужчина по життю не за жінок своїх відповідає. За справу. І я отут не для того, щоби з тобою про Нані теревенити. Справедливість! Усьок? Справедливість! Нані хоче, щоби ти жив. Якби не вона, то все тебе, падло, жінки прикривають. Альфонс, відпусти, сволото!» Макар закричав відчайдушно, вирвав з борених рук документи, Жбурнув у хол тремтячими руками Відчинив двері Штовхнув Рудя назовні Пішов Макаров, блін, що ти робиш? А документи? Рудь Задки-задки Перечепився, упав Сидів на землі Дивився, як зачиняються рипучі двері Раптом схлипнув Блін, Саню! Це ж усе по-справжньому прошепотів ти труп. Макар побачив у вікні промінчики сонця і раптом зрозумів крапка. За будь-якого розкладу крапка, сидів у кріслі, дивився на стривожених заручників. Блін, треба якось. Людей визволити. А далі? Сам. Один. Стільки запитань у голові. Чому? Раніше у його житті ніколи не було запитань. Ясно. А тепер? Котра година? П'ятнадцять на сьому. А в зіненому голосі з'явився страх. Макар посміхнувся, приречено. Так, кінець забаві. Зіно, давай золотко. Розв'язуй мужиків. Усі до мене. Гонорар – свята справа. І гуляйте. Зіна підхопилася аж за гулу. Зривала скотч, мотузки розв'язувала. Горила першим підвівся, підстрибнув, ноги заніміли. Відібрав у механіка зброю, підняв із підлоги реєстр. А це уже й не потрібно? Потрібно. Чуєш, Ваню, гроші візьмеш? Ні. Крута ти людина. Та й ти не кисіль. Вовчику, Ей, чувак, зніми бейсболку, мать твою, це наказ. Сто баксів даю за твою бейсболку. Макар, ну в тебе і пика. Вова поправив бейсболку на голові. Клацав камерою смартфона. Хол, заручники, скривавлений Макар, менти навколо фабрики, реєстр, світанкове сонце. За хвилину в інтернеті буде. Макар підтягнув до себе рюкзак, дістав гроші, роздавав, осміхався. Ну, вибачайте, якщо не так. Ідіть, люди, скоро менти схаменуться. Давайте, давайте усі по домівках. Заручники тупцяли на місці. А ти що робитимеш? Зіна звела брови, дивилася на Макара з материнською тугою. Макар махнув рукою утомлено. «А, я знайшов, що шукав. У мене є козир, реєстр. Я з ним...» «В який козир?» – здивувався Ваня. «Зараз тебе завалять!» «Ні, ні, Ваню, не завалять!» – брехав Макар горила насупився, наказав заручникам. «Так, слухай мою команду. Виходьте по одному. З піднятими руками». Пузатий потапав, знітився. «А ти, Ваня, тут побуду. Якщо він тут сам лишиться, його точно пристрелять. А мене знають. Спробую скоригувати події». «Життя багно...» «Я теж залишаюся!» – похмуро розсміявся Костя. Вова знизав плечима. «Я теж? Можна? Зніму штурм! Круто! Сенсація!» «Матір Боже, ну чому ж для вас усе так просто?» А для справжнього інтелігента завжди існувала проблема вибору, навіть у безальтернативних ситуаціях розгубився літератор. «Попутного вітру, Геракле!» зітхнула Зіна. «Доярка! Як ти тільки смієш!» пхикнув пустовою. «Я залишуся! Щоби на власні очі побачити нашу спільну Вікторію з якогось небезпечного кута!» Макар ошелешено дивився на заручників. «Зіна!» Зіна – міць. Із Зіною хоч на Еверест. Літератор – Геракл нещасний. Дитя – наївне і чисте. Костя. Костя – філософ, мать його. Внутрішня еміграція. Скільки таких? Вовчик, блін. До чого ж вони схожі? І не тільки білявим волоссям, тільки драбину бачить. Вовчику конче треба по драбині дертися. Краще, ніж під драбиною скніти, чи знизу ніжки їй підпилювати. Ваня. Ваня – людина. О другий – слабак. А Ваня? Треба буде у Вані якось розпитати… «Як жити?» «Люди, схаменіться!» «Ідіть геть!» – прошепотів. «Це моя гра!» «Я ж вас не всиновлював, щоб ви оце біля мене товклися!» Ваня простягнув руку, як той безхатченко наказав заручником. «Давайте, кладіть гроші назад, щоб у ментів запитань не виникло!» Чуєте? Не було ніяких грошей. Вам ніхто нічого не обіцяв. Заручник і крапка. Костя легко розстався зі здобиччу. Зіна віддала гроші з прикрістю. Штовхонула Пустовоїва. Діставай свою сотню, Геракле, бо зараз знову почнеш скиглити про проблему вибору. Літератор Дістав гроші, схлипнув. Матір Божа. Дякую, що путь указала. Я ж міг проспати цю ніч удома, як проспав ціле життя. Ваня склав гроші, простягнув механіку. Тримай, думаю, згодяться. Твоя гра, хлопче, тільки починається. Макар покрутив у руках гроші, поклав у Зінину долоню. «Зіні гроші більш потрібні». Зіна взяла гроші, обійняла механіка, притисла до себе, схлипнула. «Ох і сука ти, Сашко!» «Так, Зіно, я ще та сука», – прошепотів Макар. Глянув на чоловіків. Я Зіні жодних грошей не давав. Усі чули? Матір Боже, пане терористи, та хіба ж ми глухі до страждань материнських, вигукнув літератор. Ваня Корбут підняв вгору руку. Всі стихли. Як жити хочете, годі базікати. Слухайте уважно. Усі сідайте в кут. Зіно, давай, Люба, зв'язуй усіх знову. Заручники. Ви заручники. Тож перестаньте всміхатися, як божевільні. Побільше жаху на обличчях. Потапов, віддай свій бронежилет Зіні. А я свій тобі віддам, терорист хріновий. У тебе був бронежилет? Макар дивився, як Ваня швидко знімає камуфляжну форму, розстібає бронежилет. «Боу-боу! Слухай уважно! Ми з тобою окремо від інших сядемо, біля столу, навпроти дверей. Так для інших безпечніше!» Ваня вдягав на Макара важкий бронежилет, пояснював. «Тебе не тронуть, не переживай!» Хтось із Сігми обов'язково увійде. Коли мене поряд побачать, не тронуть.